Amintim, cea mai valoroasă handbalistă română se va transfera acum la CSM București. Trofeul a fost cucerit de gazdele de la Eto Gior, pregătite de selecționerul României, Martin Ambros, 31-30, la 30, după prelungiri cu Vardar Scopie. Da, ne apropiem de deznodământul uh, ligii I. Se pare că Numai... Hagi va fi campion și, până la urmă, e un final potrivit pentru sezonul ăsta. Legate, adică măcar o echipă tânără De viitor Dă da. Da. multe goluri Are ceva farmec da. E cam singura pată de culoare în campionatul ăsta Poate a, a, a dat și... mai multe goluri Și a, a dat mai multe goluri și înainte Dar a dat și acum Dar și ei au dat mai multe goluri Dar și, <laughs> și, da, au luat mai puține goluri Poate dacă au luat mai puține decât cei care au dat mai multe Atunci poate nu Să fie bine Eu FFM, pe frecvență cu tine Ce minute, bună dimineața de n-am vorbit înainte de emisiune, așa că suntem nem Vă bună dimineața, Vlad, Luca. Neața neața, neața prieteni, unde ați fi, rămâneți prin Prajma. Da. Începând de astăzi dăm cu bani în voi. Așa. Ești pregătit de ce te așez un pic așa? Da. Povestește-ne cu concursul ăsta. Nu are un concurs. Domnul Zafiu are un concurs. Da, nou, se este... numește La mulți bani fericiți. Nici nu mă lasă să spun ceva, e frică. E foarte încântat. A apărut ceva în studio aici o construcție de asta cu roți, cu Da, mă, dar asta cu... o folosim doar noi, pentru că uite, începând de azi, după ora nouă, dăm 100 de euro pe oră în fiecare oră, toată ziua, pur și așa. simplu. Și care da. mecanism? Imediat după ora exactă, după știri, ne ascultați și puteți câștiga oricare dintre voi O să de mișcă ori. de asta? Da, poți să miști Nu se aude, trebuie să... să pui și un microfon pe ea a, e, bine. Na, e okay. despre... bine Vlad vorbește despre ruleta noastră aniversară Avem o ruletă cu ajutorul care o să descoperim în fiecare oră După știri, ziua și luna Pentru diferiți oameni Care ne ascultă, știți, uite, de exemplu O să tragem la sort ziua în care Zia... Ce zi a picat, Luca? A picat 24 iunie 24 iunie E, și la dacă sunteți, născuți, dacă sunteți născuți în 24 iunie, o să vă invităm să trimiteți SMS-uri la Europa FM în 10 minute și cu puțin noroc câștigați 100 de euro pe loc fără să faceți nimic. Iar în deșteptare avem noi alte premii despre care o să vorbim puțin mai încolo. Hai Vlad, că te obișnuiești cu ea până Minunată Minunat la... o să fie, da. Putem să venim la realitate? Da, da, da, da, da, da. da Ce, spune? Ce spune? Ce Nu vorbim de Domnul Macron, ne-a trecut glonțul pe la ureche... Doar atât, prezență la vot 74 și ceva la sută, spre 75 la 100 în Franța. Da, cea mai slabă prezență de când, sau cred că cea mai slabă prezență de când sunt alegeri prezidențiale de acest tip, alegeri prezidențiale în care candidatul, președintele este ales direct. 74 și ceva la sută. Puțin zici. Da, foarte puțin În România, alegerile prezidențiale din 2014 Când au fost cu Iohannis și Ponta Și a fost valul la uriaș de emoții Au fost 62% Atât a fost prezența acum wow. 62% Mult? Da Și la parlamentare la noi cât a fost? 36% da. așa. 40% da. În Olanda, prezența la alegerile parlamentare De acum o lună 21% Mamă, zici că e obligatoriu acolo și pe restul au vrut să... Da. Altă educație, altă conștiință civică, oamenii au înțeles că dacă nu se duc la vot, e mai rău. Așa că se duc la vot și poate da. învățăm și noi ceva din asta. Crezi că dacă ar fi venit mai mulți și la noi, altul era rezultatul alegerilor? Nu știu. Dar presupun că da. Nu avem poate. de unde știi. Dar, dar, matematic, dacă prezența este scăzută, primul partid, indiferent care ar fi el este avantajat. Câștigă da, prin neprezentare Da, prin neprezentare și prin redistribuția voturilor uh, care nu intră și prin uh, niște calcule de proporționalitate mm -hmm. Și primul partid care o fie ăla de obicei câștigă mai mult prin neprezentare, îi crește procentajul Crește proporția. Au să mă spună prostie la ultimele alegeri ale noastre, la cu 62%, de, când cu da, și 2014, părcia, ultimele alegeri prezidențiale. Procentul de prezență a fost mai mare decât la precedentele? Că nu mai, nu mai știu. Nu mai știu. Nu mai știu. Exact. Nu. Că s-a văzut, adică da, s-a văzut despre ce e vorba. Dar zici că e bine cu macro ăsta? cum îi mai. Este pro-european? Așa. Este pro-european? Pledează pentru. Nu neapărat o apropiere, ci găsirea unei căi de dialog cu Rusia. Mm -hmm. Mă rog, astea sunt declarații inevitabile. E fire să faci astfel de declarații. Vestea bună pentru noi este că este pro-european și este pentru o Uniunea Europeană mai puternică. Și ar vrea renegocieri, într-un fel, în interiorul Uniunii Europene pentru creșterea unității Uniunii. Pentru noi asta este o veste bună, pentru că Uniunea Europeană mai puternică înseamnă și standarde mai bune pentru noi de viață și democratice și legale și judiciare și așa mai bine și așa mai departe pe de altă parte o să fie alegeri legislative în Franța luna viitoare, din câte știu în iunie sau în iulie da, cred că în iunie ori Macron în momentul ăsta nu are reprezentare parlamentară, el are un, mă rog, un partid un soi de amestec mixaj de ăsta între o mișcare civică și un partid la France en Marche care e nouă. Important este să câștige și pentru, în parlament ceva, pentru că Republica franceză, mă rog, Republica noastră seamănă un pic cu cea franceză și un președinte care nu se beneficiază de o majoritate parlamentară, este foarte slab. Iar abitările în istoria Franței au mers prost întotdeauna. Se duce domnul Tăricianu și îl ajută. Am da. văzut că el e în stare să facă da. o formăție politică. Dar, Oprea, re... domnul Oprea, uite că... Remarcabil și, remarcabil și un semnal e ceva ce se va întâmpla și în România, mai devreme sau mai târziu, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. În finală, n-au intrat, intrat reprezentanții partidelor tradiționale de stânga și de dreapta. Am avut extrema dreaptă, Marine Le Pen, și această mișcare civico nouă plecate de undeva mai din stânga pentru că Macron era socialist inițial, a fost în într-un din guvernele Hollande și după aceea a plecat de acolo pentru că era un pic mai de dreapta și a făcut o mișcare centristă, dar este un candidat neconvențional, nu este un candidat n-a venit dinspre partidele tradiționale. Da, și un candidat foarte tânăr. 39 de anișori. E, e fix de vârsta mea, ai nebunit? Da, are o fi președintele Franței. 39 de anișori are o carieră politică lungă în față, dacă nu face prostii majore. Adică da, să vedem. Da. ar putea să influențeze istoria. Bun, e complet lipsit de experiență în momentul ăsta, o să vedem ce o se întâmple. Vestea bună, repet, este că este pro-european. Pentru noi ăsta este cel mai bun lucru care se putea întâmpla. Dacă, doamne ferește, ieșa doamna Le Pen se termina. Adică, este gata, Uniunea. Rămâne? Rămâneam în Uniunea. Cu bulgarii, cu restul. Da, Uniunea dispărea. Da. Bine, viv la France, cum se spune. France. ne și... pe lângă ureche. 7 și 25 minute. Avem bizidei mai Moise Guran vine alături de noi imediat. Europa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 Banca românească. Libertate la Bancomate.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 cărei bănci, zero când mă transferi mamei tale, zero când plătești facturi prin internet banking. Fua, mai multe de zerouri decât într-o culegere de matematică. Da, și totuși îmi lipsește unul. Eina? Da, da. Păi n-ai zis tu că o să vorbești cu șeful pentru încă un zero la salariu? Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice ce bine e la ING. Detalii pe ING.ro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 Marți deja simt că obosesc miercuri e o zi prea grea joi stau rău cu energie Vine dar la weekend mă gândesc Sâmbătăna puc să fac tot ce doresc Iar duminică știm că vine lucrurile bune ca și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te că ai o portul optim de magneziu și vitamina b 6 cu echilibra în fiecare zi, acum și în ambalaj de 60 de căpsule. Echilibra, energie pentru bucurie. Echilibra este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. Cooling Days la Emag, ai reduceri să-ți pregătești în timp casa pentru vară. Intră acum pe Emag și profită de până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comanda combina frigorifica Whirlpool cu al la 370 litri clasă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 Bună dimineața, ascultați Europa FM 7 și 31 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Bună dimineața, Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Euro deschide săptămâna aproape de 4,55 de lei, în ceea ce pare a fi o evoluție liniștită, liniară, dar care este de fapt o acumulare. Mi se pare că de acum cursul este pregătit pentru următoarea stație, care nu poate fi decât cea de la 4,6 lei pentru un euro și care s-ar putea să fie destul de aproape. Busy Day cu Moise Guran La Europa FM Banca Națională a decis să mai aștepte cu dobânzile la lei, deși este evident faptul că până la finalul anului nu va mai putea rămâne la nivelul actual cu dobânda de referință. Efecținirea țițeiului pe plan internațional, începută deja și accentuată în ultima perioadă, ține prețurile pe medie în România mai mici decât la începutul anului, deși aceasta este doar un efect statistic. În realitate, alimentele se scumpesc rapid, cam prea rapid, dacă mă întrebați pe mine, corespunzător unui ritm accentuat al consumului. În mod normal, această evoluție care prevestește o creștere cel puțin sezoniera prețurilor ar trebui să îngrijoreze, dar este posibil ca cei de la BNR să aibă alte priorități, cum ar fi, de exemplu, finanțarea ieftină a statului român, căruia nu i-ar conveni deloc acum o creștere a dobânzii de referință și nici din punct de vedere politic n-ar da chiar bine. În același timp, ca să compenseze cumva, probabil, BNR a decis să elibereze valută în piață pe calea reducerii rezervelor minime, astfel încât piața să simtă o temperare a tendinței de urcare a euro. Astfel de măsuri au însă efect doar pe termen scurt, iar îi să cu știe asta, probabil că și piața știe că ei se că și băltirea cursului la 4,54 de lei a fost de fapt o acumulare. Este evident că la acest nivel se cumpără euro. Ba chiar cumpărările au continuat și după ce BNR a anunțat decizia scăderii rezervelor la valută. Acesta este meza unei viitoare creșteri de curs ce se poate produce de acum oricând chiar și în zilele următoare. Moi Seguran și Busy Day. Ascultăm România în direct astăzi pe la 1 și un sfert. Moi Pastila Busy Day fost oferită de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 7.33 de minute, vreme instabilă astăzi, se va răci în majoritatea regiunilor. Maximile vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade. Vor fi averse și descărcări electrice în sudul, centrul și estul țării și bari mai restrânse în rest. Local, mai ales în zonele de dal și de munte, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi mixte. O zi cu vreme instabilă se anunță și pentru București, cu cer acoperit, averse și o maximă de 21 de grade. 14 grade se înregistrează acum în București, în Călăraș și, în gur și la Gura portiției, cel mai cald la această oră. Cel mai răcoare este la Mircurea Ciuc, la Joseni și Câmpina, 4 grade. 13 grade acum în Baia Mare, Iași, Slobozia și Constanța, 11 sunt la Cluj, Vaslui și Brăila, 10 la Târgu Jiu și Focșan și 8 grade arată acum termometrele la Târgoviște.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 Extraordinar este pur și simplu normal de neprețuit.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 Cry alone if you know what this feels like you are hey, hey. alone like Eu să știu înapoi bine de familie nu ține dar să că mi-e sete de, de tine Pulsarea yeah, yeah, yeah. Maria, Maria. Europa FM Europa FM Cea mai bună muzică Twice before, my bounce back was special Let downs will get you, and the critics will test you But the strongest survive, another scar may bless you I don't give nah, up, I no. won't give up nah, no. don't give up, no, no, no nah. don't give up De Sia și Kendrick Lamar la Europa FM Abia aștept să dau de rulota asta peste După ora nouă Ruleta Rulota măi, de rulota, că e mai mare așa Bine. Bine. Ce face un polițist Când îl sună oamenii să-i cer ajutorul Suna la 112 și nu cred ajutor. de Ce am făcut? Un polițist din Lupeni, județul Hune Doara. Era sâmbătă singur la serviciu așa. În rând, de ce o fi fost el singur Era în Lupeni, în Lupeni Adică nu într-un sătuleț și a sunat la numărul de urgență 112, cerând ajutor, pentru că s-a declarat depășit de situație. Aoleu. Trebuia să intervină la trei cazuri în același timp, și el era singur. Adică erau trei cazuri, trei da. oameni care au sunat la 112, nu au sunat la el și era disperat și nu avea cum să facă, așa că a sunat și el la 112. La rândul lui. A cerut să vină armata. Era tare să-i facă legătura cu el, deci dacă îi făcea legătura, <laughs> era așa tare. e. Poliția județeană Hunedoara a dispus o anchetă internă ca să vadă ce s-a întâmplat de fapt și iată ce declară acest domn polițist citat de gândul. Zice, am sunat la 112 pentru că am fost depășit de situație. Am primit trei apeluri consecutive la interval de circa două minute. Unul pe linie directă și două apeluri venite prin 112. Deci exact cum spunea domnul Zafiu. Exact. Eu eram singur și menționez că nu am permis de conducere, deși am mașină la dispoziție pentru cele 8 ore de program. Da, are voie să o împingă. <laughs> da, oricum, n-are carnet, n-are și benzină, dar are mașină. Poate că are voie să depostească adăpostească mașină în caz de ploaie. <laughs> Dar nu am permis, zice. Pentru prima intervenție am cerut sprijin de la colegii de la poliția locală, apoi a rămas blocat la o spargere de grădiniță, unde trebuia să asigur perimetru, să conserv probele până veneau colegii de la judiciar. Au și au furat de acolo? Lego, ce-au furat de la grădiniță? și eu, adică, cum asigura el perimetru la grădiniță? Avea un pistol cu apă fricoșător. Așa? Pentru că nu soseau polițiștii de la judiciar și mai era un apel la 112 în așteptare, Așa? omul legii spune că și-a sunat șeful care i-ar fi zis, să-ți dai seama, șeful la grădiniță a fost o spargere și mai am o reclamație ce reclamație, ce altă reclamație era un scandal și un furt de telefon și ăsta i-a zis, pleacă de la grădiniță lasă-o pe directoare să păzească locul infracțional dar polițistul nostru scrofulos la datorie, a refuzat a zis că el nu pleacă de la locul faptei până când nu vin poliții din da. de la judiciar. Spar probe. Da. Deci nu pleacă de la grădiniță până nu absolvă. El nu vrea să... Da. Am sunat la deva, am nu știu ce. Eu eram blocat în cazul de la grădiniță, zice domnul polițist. Asta e. Deci eram blocat la grădiniță. Probabil că i mi-a pusit să l lipiști pe clanță și era nu pot să plec de aici, că nu am cum să... Da. În cele din urmă, polițistul a ajuns după mai mult de 90 de minute la al doilea apel venit prin 112. Acum, săracul, noi râdem de el, bietul de el. Da, mă, dar dar ce datoria, da cum... adică, măi, dar te a făcut datoria. Da, adică, păi el a respectat regulamentul. Asta e situația. Era la spargerea de grădiniță. Cum sună asta? Deci era și s-a apucat să numere bilele. Câte biluțe s-au furat de la grădinită? Este foarte greu să nu mergi biles. Dai să mai mult de două, trei. E nenorocire. Nu, râde. Bun, sigur, redem. Dar ce faci dacă e un singur polițist de serviciu în Lupeni? Asta este faptul la care trebuie să ne gândim. Era un singur polițist de serviciu și el avea mașină, dar avea permis. Asta. E. înțelegeți în ce situație suntem. Și da, se și, era și la grădiniță. <laughs> Când era odată. Nu singur... da. avea nici permis, era și la grădinită. Nenorocire. Ați sunat vreodată la 112? Eu, eu am sunat. Era un incendiu, da. uh, vis, vis de bloc. Da, uite, poate, da, exact. Hai să 03 0372069599. Ai ziceți-ne dacă ați sunat vreodată la 112, dar pe bune. Adică dacă ați sunat pentru incident. E o experiență a fost în, în sine. Hmm? Da. Da, mă rog, am sunat. Bună, ziua, bună dimineața. De fapt, că era spre dimineață, arde ceva... Da. Vizavi. Sunteți sigur că arde? Doar zic vă, chimen, De unde nu și că arde? Tupă. Da, da, da. Pe ce stradă? La ce număr? Zic nu văd numărul, dar e pe strada aia și are 200 de metri strada. Veniți că vă simțiți. Ah, dar n-a avut un incident de asta, așa imediat, adică să Băi, suni. n-am avut. Dar a durat puțin până să-mi facă legătura cu pompierii și au venit. Dar chiar nu, au reacționat. Suni la o dispecerat care nu știu ce. Mii mi s-a întâmplat să sun de mai multe ori în două cazuri cu oameni despre care credeam că au murit. Și eram oarecum lângă ei Unul s-a întâmplat în fața uh, Muzeului de Artea României Fostul Palat Regal Peste drum de BCU De Biblioteca Centrală Universitară din București Așa. A trecut un puș cu o bicicletă Și de remorcat alt puști cu role Și uh, săracul de el Băi, dar exact în dreapta mea S-a a intrat într-o groapă în, în asfalt Și a căzut cu fața pe asfalt Dar cu fața pe asfalt a. în viteză mare Și a leșinat și cu sunat. o de ăsta cumplit o plesnitură așa și am crezut că mult, am, am sunat la 112 și zic, i-am povestit ce s-a întâmplat sunt în fața Palatului, sunt în fața Muzeului de Artă zice, unde anume? În fața Muzeului de Artă de pe Calea Victoriei da, zice, spuneți-mi numărul zic, doamnă, nu știu, e mare, adică e peste drum de Biblioteca centrală universitară dragă, mai sunt și alte biblioteci centrale universitare pe Victoriei? unde anume? Ziceți-mi numărul și eram în nebunii, zic, cum să fac da a venit, până la urmă, salvare, puștiu a fost foarte fie și a spart deci, cap. Ai salvat un, un copil. Da. Virgilie cu noi, bună dimineața! Salut! Salut, băieți! Salut. Uh, vă sum în legătură, am la 112. Da. Într-o seară m-am dus pe soție la lucru. Vis-a-vis uh, -vis de -aia era un bar. O ieșit unul de acolo, morti piat. <laughs> Așa? Nu, nu reușea să ți face cheia în... A, el să plece cu mașina? Da, foarte bine Da, și am spus, domnule, ce faceți? Eu trebuie să mă duc acasă. Lați-vă o ciclă de apă, stați jos de și luați un taxi. Ulterior m-am dus după soție, el era deja la mașină. Că ce am făcut? Am luat telefonul și a stat la unul la care doamna de acolo... Ce să știți că noi nu putem interveni decât dacă este pe drum public ok, și dacă dumneavoastră vă străci cineva că o lovit un copil, o mamă, o ceva, atunci ai treaba dumneavoastră, nu? Ulterior, Da, a temat la și mașina a dat un de poliție, că unde e, Da, nu deci s-a putut ceva până la urmă, da, sunt niște limitări, sunt niște reguli. Problema e că tu suni, ești super panicaș, super agitat, oamenii de acolo au niște proceduri, trebuie să verifice, spun ce pot face, ce nu pot face și tu ești nebunit, faci ceva. Cristina, bună dimineața! Bună Cristina! Bună dimineața! Bună! Da, am sunat și eu la 112. Într-adevăr, au niște proceduri pe care le respectă 100%. Eram uh, pe E85, am fost da. măsură la un accident. Uh, bineînțeles, unde sunt? Unde sunt? Nu știu. Sunt între Buzău și Râmnicu Sărat. Exact. Unde exact? Da. Nici asta nu știam exact unde. Scopul era să vină mai repede, nu să dau foarte multe detalii. Da. Ok, cum te numești, un număr de telefon ca să... Ei încearcă, de fapt, să um, elimină orice urmă de îndoială că vin degeaba. Așa e. Sunt, din păcate, multe apeluri false. Sunt o săuie de stupizi dintre ăștia care dau telefoane să facă glume proaste. Uh, dar, da, trebuie să fii pregătit. că sună la doi trebuie să dai niște detalii. Cristina, îți mulțumim. Adrian e cu noi. Bună dimineața. Uh, bună dimineața. Salut. Deci, am fost întâmplare cu 112 unul, unul, care foarte, foarte rar se întâmplă. Da. Uh, a căzut un A avion. Unde, domnule, că un avion? Un mig, în urmă de ceva timp. Aha. Vorba ministrului Reacția... apărării pe vremea aia. Micuri, avem cad. Da. Reacția doamnei care răspuns la 112 a fost că uh, glumele se plătesc. Da. plătesc. da. În următoarele secunde au venit și alte, și alte apeluri și doamna a conștientizat că, într-adevăr, s-a întâmplat. Dar, dar deci unde se întâmpla, apropo, și în ce an? Undeva în județul Arad, în urmă cu vreo... Știu, da. -a stius, ce a Dar ce tare, ca Că tu un avion. Îți da. <laughs> da. dai seama ce experiență? <laughs> da, dai la capătul celălalt al linii. Mulțumim, Adrian. Sorin e cu noi. Bună dimineața, Sorin. Bună dimineața. Uh, și -o am avut două experiențe similară, cu unul, cu doi, adică una similară cu a lui Radu. Am sunat, uh, era buzunărit un turist străin în față la um, Spitalul Colțea. Da. Și cred că un sfer de oră m-am certat cu doamna de acolo să explic unde-i spitalul Colțea. Da, astea deci a sunt fost, Și -o alte, da. altă experiență am avut-o la lui. Uh, luase foc la o miriște după treierat și ajunsese focul până la carosabil. Uh -huh. Și uh, evident că am dat câteva detalii pentru că nu știam, nu era o localitate foarte clară acolo. Și cred că domnii de la 112, de la au între ei, ori de la Vaslui, ori de la Bârlat, care să vină. Și nu erau foarte hotărâți exact. că erau la finalul programului. Și pe urmă, după ce m-am certat un pic, mi-au spus, doamne, dar de ce, dumneavoastră, știți că legea vă obligă să rămâneți acolo? E, de ce nu ați rămas acolo? Zic, da, da, luase foc, adică puteam să iau și <laughs> eu... Să aveam rămân da, acolo. Am, am mai înțeles, după. am înțeles. Uite, da. și mai e și Gabriela. Ah, bună să și bineanța! Bună! Bună dimineața! Yes, te rog. Eu am trăit pe prelungirea Ghent experiență ca în filme anul da. trecut într-o dimineață mergând spre Domnești uh, știi prelungirea Ghent da, da, deci da. m-a da. ocupat da. avem o mașină din spate care ne împingea pe toți din dreapta efectiv ne bușea ne împingea și încerca din răzputere să meargă între cele două benzi a lașcheta pe dreapta tot ce să putea Inchilibil. și până când s-a lovit într-unul din stânga, de pe rândul de pe banda din stânga da. și ai sunat la 112, și... ce ți-au răspuns? Ă, Nu-i vena să creadă doamnei, mi-a vorbit foarte frumos. Mai a pe da. să -i, să -i vedem, dar ce se întâlnă. din care așteptat, suntem 40-50 de mașini așteptate. Din timp, a apărut o altă mașină care urmărea pe aia Apoi, logică, plecase unul după el, da. cred că trebuie să închidem, a, da. că nu mai avem și timp. Și a da. început să ne, ne lovească și aia și s-a dovedit într-un final ca a doua erau mascați, dar greu s au putut vestele ah. ca să Bună și asta, da. Mulțumim. Dar vedeți că cum, mie îmi place cum autoritățile cer foarte multă precizie din partea cetățenilor. Mm -hmm. Adică spuneți-ne pe ce stradă sunteți și în dreptul cărui număr, la ce număr. Dar majoritatea străzilor, cel puțin în orașul ăsta numit București, nu au plăcuțe cu numele respectiv, sau dacă e numele, e pe undeva, nu se știe pe unde, și trei sferturi dintre case nu au numere afișate. Dar autoritățile cer precizie. Să Sigur, vezi. când te duci tu și solici precizie autorității, ea spune: lăsați, domne. Să vezi ce drăguț când autoritățile schimbă numerotarea dintr-o parte în cealaltă după niște ani și trebuie să dovedești că la un anumit număr era alt număr <laughs> și îi nu recunosc. Atunci e drăguț. 75. 35 de minute, rămâneți cu noi. La ora 8 avem știrile Europa FM, după avem Republica Fantastică România, iar după nouă, ruleta? Folosim ruleta? Ruleta românească. Ruleta românească intră în acțiune. Da. Vă povestim pe parcurs despre ce e. Cu grupa. premii. Stre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Andra, Vama, Delia, Fita de Vie, Smiley, Loredana, Voltage, Carlos Dreams, Alternosfera, Fly Project, Funk, Antonia, Bere Gratis, The Motans, Les De Zar, Irina Rimes, Grimus, Mihail, Sore, Jean Gavril, The Cryptonites Sparks, Alina Eremia, Europa FM live pe plajă 2017. Pe 27, 28 și 29 iulie, pe plaja din.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 România în direct, cu moi segurali România nu are nevoie de trafiere în momentul de față Cheia este la porția constituțională și la instanța care judecă procesul lui Cred că nu se va termina niciodată decât cu schimbarea clasei porici De asta noi tot luptăm și tot luptăm și tot ieșim să stradă și ne chimim. De ce să ne fie doar nouă greu? Să se chimie și ei. România în direct, de luni până joi la 1 și un sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 Aproape 21 de milioane de francezi au votat pentru Emmanuel Macron, care la 39 de ani devine cel mai tânăr președinte din istoria Republicii. Candidatul Anmar a fost prezentat învingător cu scorul de peste 66% dintre voturi, Marine Le Pen a obținut 10,6 milioane de voturi. Emmanuel Macron a învins-o pe Marine Le Pen cu un scor zgrobitor în toată Franța, un rezultat care consolidează Uniunea Europeană și arată limitele mesajului șefei Frontului Național, formațiune de extremă dreapta, relatează The New York Times. Le Pen a obținut scoruri mai bune în zone în care nivelul șomajului este ridicat, iar salariile mici, unde a promis în campanie să oprească imigrația și să renegocieze relația Franței cu Uniunea Europeană. Macron, o figură nouă în politica din Franța, care și-a făcut campanie cu o platformă pro-europeană de centru, a obținut susținerea multor alegători care nu l-au votat în primul tur. De asemenea, a fost considerat un rău mai mic între două rele. El a obținut aproape 90% din voturile exprimate la Paris și scoruri mari în principalele patru orașe din țară. Într-un discurs a seară pe esplanada din fața muzeului Louvre, Emmanuel Macron le-a promis francezilor că va unifica țara. Merci à vous d'être là ce soir. În discursul rostit în fața mulțimii entuziasmate adunate la Louvre, Emmanuel Macron le-a mulțumit susținătorilor săi pentru eforturile depuse și pentru sacrificiile făcute. Merci du temps que vous avez donné, merci de votre engagement. Tuts et tuts. Emmanuel Macron a transmis un mesaj și francezilor care l au votat pentru a apăra Republica în fața extremismului. Cunosc dezacordurile voastre, le voi respecta, dar voi fi fidel a angajamentelor asumate. Eu voi apăra Republica. A spus Emmanuel Macron, în aplauzele mulțimii. Je sais nos désaccords. Je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui madame Le Pen. lui Le Pen, președintele ales le a transmis că le respecte nemulțumirile și convingerile și și a luat angajamentul să facă totul în următorii 5 ani să nu mai aibă niciun motiv să voteze pentru extreme. Parfois des convictions. Cât despre Marine Le Pen, ea și-a recunoscut înfrângerea într-un discurs transmis de televiziunile franceze și anunță că se poziționează ca șefă opoziției față de Macron în vederea alegerilor parlamentare din luna iunie. Am ascultat-o pe Elena Tudor, mulțumim. Transferul puterii între președintele în exercițiu François Hollande și președintele ales Emmanuel Macron ar urma să aibă loc pe 14 mai, declară surse citate de Le Figaro. Astăzi, Macron urmează să aibă prima apariție oficială alături de președintele în exercițiu François Hollande la Arcul de Triumf din Paris pentru ce ceremonia anuală la mormântul soldatului necunoscut, care comemorează predarea forțelor naziste din 1945. Ce urmează în programul noului președinte al Franței, aflăm de la Andrei Paleu. Pe parcursul acestei săptămâni, guvernul socialist al președintelui François Hollande va demisiona, deschizând calea către investirea în funcția președintelui ales. Echipa premierului Bernard Cazeneuve va continua totuși să guverneze până când noul șef al statului va depune jurământul. După ce va fi investit în funcție, Emmanuel Macron va desemna un nou premier ce va avea misiunea să alcătuiască un cabinet. Primul contact al tânărului președinte cu liderii străini e programat spre sfârșitul acestei luni. Emmanuel Macron va lua parte la summitul NATO de la Bruxelles de pe 25 mai, înainte de a merge în Sicilia pentru reuniunea G7, unde vor mai fi prezenți liderii Statelor Unite, ai Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Canadei și Japoniei. Cât privește alegerile parlamentare din Franța, programate luna viitoare, startul depunerii candidaturilor va fi dat pe 15 mai. După o săptămână va începe campania electorală. Scrutinul îi va desemna pe cei 577 de membri ai adunării naționale de la Paris. În țară de astăzi se restricționează în totalitate traficul rutier pe podul de la Agigea. Lucrările ar urma să dureze două săptămâni. Cât timp podul de la Agigea va fi închis, canalul Dunăre Marea Neagră va putea fi traversat pe noul pod, situat la o distanță de aproape 3 km. De asemenea, de azi începe reînscrierea copiilor în grădinițe. Conducerile unităților de învățământ preșcolar sunt obligate să afișeze la loc vizibil autoritățile, autorizațiile de funcționare provizorie sau acreditările. Înscrierea copiilor nouveniți sunt programate din 22 mai. Toate detaliile le găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Noi ne -au reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim, Ioana Sport, Luca Pastia! La dimineața echipa lui Mircea Lucescu a ieșit din cursa pentru titlu în Rusia și riscă să rateze și participarea în Liga campionilor. Zenit Sankt Petersburg a pierdut pe teren propriu 0 la 1 cu tere Groznyi pentru care torge și Grozav au jucat în repriza secundă. În urma acestui rezultat Spartac Moscova a devenit campioană cu 3 etape înainte de finalul sezonului, iar Zenit a fost devansată pe locul al doilea de de CSKA Moscova. Să mai spunem că trei români au marcat ieri în Europa: Alex Chipciu pentru Anderlecht în victoria 2-0 la cu Zul de varjem, Alex Mar Maxim în liga a doua germană pentru FAF Stuttgart al treilea gol în ultimele patru meciuri, iar Florina Andone a ajuns la 10 reușite pentru Deportivo la Coruña, însă seară cu 2 la 1 de spaniol. Echipa națională de handbal masculin a pierdut și returul cu Serbia din preliminariile campionatului european. România a fost învinsă în deplasare cu 27 la 22 după ce joia a în ultima secundă la Baia Mare. Selecționata lui Javier Pascual a coborât pe locul al treilea în grupă la un punct în urma celei de-a doua clasate Belarus pe care o va întâlni la 15 iunie în România, în meciul ce poate fi decisiv pentru calificarea după 21 de ani la un turneu final. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Imediat, Republica Fantastică România la Europa FM. Nu știu cine a câștigat alegerile la Galați, dar înțeleg că sunt niște nenorociți totuși. Închid un parc industrial acolo, care funcționează de ceva ani. Ghilimele, ghilimele, peste tot. Vă explicăm la Republica Fantastica. Ești prepensa cu Lady Gaga la Europa FM. Bună dimineața. 8 și 11 minute peste vreun ceas Vă spunem cum puteți câștiga 100 de euro pe oră în fiecare oră zilnic. Republica Fantastică România la Europa FM. 100 de euro? Mm. Pistol cu apă. Gar bani garantați. Bani garanția? Bani garantat. Dar dacă ai avea un milion de euro dacă ai câștigat un milion de euro, ce ai face domnul Sofiu? Eu aș face bine deși n-ai mai ști de mine. <laughs> Da, la Galați întrebarea asta ar pica foarte prost. Ce-ai face dacă ai avea un milion de euro? Sau ce-ai face dacă ai câștiga la loto, să zicem, știi? Ce-ai face la Galați cu 4 milioane 300 de de euro dacă ai fi consiliu local? Ce-ai face având în vedere că orașul are nevoie de atât lucruri? Aș investi. Era un calagunoi gunoi, dacă ai fi consiliul local. Zici? Între 2003 și 2016, Municipalitatea Gălățean a cheltuit 4,3 milioane de euro pentru amenajarea, întreținerea și mai ales salarizarea personalului unui soi de parc industrial care n-a adus nici un bănuț. Ha? În 14 ani nu s-a găsit niciun client pentru parcul ăsta industrial, nu s-a încheiat niciun contract. Și adevărul rememorează una dintre cele mai stupide afaceri pe banii contribuabililor făcute în România. Totul a început în 2003 cu lucrările la parcul ăsta industrial care au fost prezentate ca fiind viitorul de aur. Piatra Galaxie, de temenit, da, da, da. da, paradisul economic și așa mai departe. Autoritățile locale au promis că aici o să fie mii de locuri de muncă, că o să vină mari investitori giganți ai economiei mondiale, o să plătească taxe, o să se angajeze oameni, mă rog. Între 2003 și 2016, cum spuneam, municipalitatea a pompat 4,3 milioane de euro în societatea Parc Industrial SRL, care este, de fapt, o tarlă de 21 de hectare de teren plin de bălării. De banii ăștia s-au construit așa: un gard, 200 de metri de drum, un sediu, o hală de 1100 de metri pătrați, apă canal și electricitate și o cabină pentru portar. care au paznic acolo. Au și director. Au Aha. și director, și Consiliul de Administrație. Este un director și un consiliu de Administrație acolo. Deci, inițial, ca să vă imaginați cum a început afacerea asta și poate să înțelegem și de ce n-a funcționat. Deci s-a făcut un parc industrial și au zis să o concesionăm terenul. Că Investitorilor. Dacă... Investitorilor. Că și... n unde să se ducă, le oferim da, condiții aici. Era inițial un teren arabil, mm -hmm. fără drum, fără curent, fără nu știu ce. E, taxa de concesiune era de 10 cenți pe metru pătrat pe lună. Mult de puțin. Deci cum ar veni un euro și 20 de euro cenți pe an, taxă de construcție. Metru pătrat. Deci de închiriat. Lângă, terenul se vindea cu un euro pe metru pătrat. Deci practic cu că totul. plăteai pe închiriere mai mult decât plăteai dacă voiai să devii proprietar. nu e adevărat. Așa. Că trebuia să plătești după aia, e impozit. Da. <laughs> În 2007, remarcând Așa. faptul că terenul din jur crescuse de la 1 la 2 euro, pe metru pătrat. Consiliul local da, a mărit taxa de concesiune la 50 de cenți pe metru pătrat. Aaaa. Deci au făcut chiar de două ori mai dezavantajos să închiriezi când puteai să cumperi. Povestea a continuat. Acolo s-a construit un sediu administrativ de 1.400 de metri pătrați și o hală industrială de 1.100 de metri pătrați. Deci cu alte cuvinte, mai multă administrație, mai puțină producție, tovarăși. Um, asta au investițiile au fost 3,7 milioane de euro 600 de mii de euro sub formă de cheltuieli de funcționare, printre investiții cabina de pază de la poartă 3 pe 3 metri, deci 9 Așa. metri pătrați, a costat 20 de mii de euro a avea recepții HD, da. blindat 20 de mii de euro pentru o cașcarauetă de 9 metri pătrați, cam triplu pe metru pătrat față de construirea unei vile de lux, dacă vrei Jumătate de milion de euro au costat, în condițiile unor venituri de 0 lei, vreme de 14 ani, cheltuielile salariale pentru director și pentru cei 5 membri ai Consiliului de Administrație, care au făcut, desigur, și multe deplasări în străinătate pentru documentare și schimb de experiență. O să vadă alte bălării din alte părți? Anul... <laughs> anul trecut, potrivit documentelor contabile citate, cum ziceam de ziarul adevărul, directorul a băgat în buzunar doar pentru că s-a dus la serviciu ca să nu facă absolut nimic, evident, că dacă nu aveau activitate, 66.000 de lei. Deci rezultă cam cât? Un salariu de 5.800 de lei lunar. Membrii Consiliului de Administrație au luat și ei în total 25.000 de lei. Alți colaboratori, că au mai chemat din când în când colaboratori, au mai încasat 200.000 de lei. Venituri, 0 lei. În fine, au trecut 14 ani, după 14 ani de eforturi de plătit directori, eu imagine, adică ce diferență este între mediul privat care este un mediu real adică aici e realitatea și oamenii care trăiesc din bani publici în țara asta. În mediul privat dacă trei luni nu ai rezultate, dacă într-o săptămână nu ai rezultate în alte locuri, ești zburat. Cum poți să ții un director 14 ani în condițiile în care businessul respectiv nu are clienți și nu are niciun fel de venit și nu are decât cheltuieli? Poate să o, -o așa de el mă gândesc. Ixteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Da, să pune și concluzia după 14 ani și 4,3 milioane de euro aruncați pe apa Sâmbetăi. Noua administrație a decis, în sfârșit, să închidă Gaura Noi deschidem unga. Evident, nu dăm banii acum, ci dăm după ora 9, avem 100 de euro pe oră, în fiecare oră după ora 9, acum însă lansăm bătălia sexelor, trimiteți SMS-uri la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și astfel vă înscrieți în concursul nostru, bătălia sexelor, 1769, scrieți deșteptarea numele și orașul, câștigați 3 nopți la un uh, hotel din Bran, două persoane, hai că e bine! Începem, începem domnul, începem. Negreșit.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 Întrerupem reclamele pentru o transmisiune live de la Proclamația Bancomatelor Libere. Jos comisiunul! Eliberează-ți banii de comision Cu pachetul liber și pachetul fără frontiere de la Banca Românescă. ai zero comision la retragere la orice ATM din țară. Oriunde, oricând, pentru orice Mastercard Standard sau Mastercard World. Ole, ole, ole, ole, Liberte! Banca românească. Libertate la bancomate. Ups. Lască că cioburile aduc noroc. Așa e. Uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri.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 speciale. Află mai multe despre programul Rabla pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer. Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat lună de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Aro uscător de rufe la 25,99 lei bucata și Aro set curățenie cu mătură și făraș la 5,99 lei setul. Prețuri valabile la achiziția minim 8 bucăți. Vino la Metro până în 14 mai. Oferta valabilă limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client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 Capo să scape pentru că doar suntem da să, să, iubesc, să iubesc, nu am și răbdare, mă și spune cum nu Să-l ascult și să-mi te Câte amintiri frumoase Ce din când în când mă pline Tu m-ai transformat în favoare, vale fier, care, fan. Felii, 8 și 27 de minute, imediat bătălia sexelor. Vă trimitem la munte și de această dată. Turul României la Europa FM Polițist de frontieră din județul Vaslui, reținut de procurori. El este acuzat că organiza, țineți-vă bine, reglări de conturi de tip mafiot. Băi, știu că sunt firme care organizează nunți, botezuri. Da, el organizează. Tot felul de întâlniri după 10-20 de ani, știi? Da. Executarea... Taxei de protecție. Executarea silită. Taxe de deci protecție. Asta da. sunt, de fapt, niște executări silite. Da. Adică, omul organiza inclusiv incendieri. Știți? Adică da. Descendieri, deschis... da. Divorțuri de astea. Da. Deschidea <laughs> focul. Doamne, fericită. Polițistul de frontieră a comandat, deci, aceste incendii împotriva unor afaceri. Și polițiști, Sorin, Saizu, știe ce se întâmplă acolo, Sorin. Bună, Bună dimineața! Mă. Bună dimineața, localnicii din orașul Vapian Murgeni au fost terorizați anul trecut de o serie de incendii suspecte. Ultimul caz și cel mai grav s-a înregistrat în luna noiembrie la o fermă zootehnică atunci când zeci de animale și-au pierdut gata în chinuri groaznice. Incendiile care au semănat spaimă printre locuitorii orașului Murgeni au vizat în special oameni de afaceri, dar și polițiști, culminând cu incendierea autoturismului șefului poliției Murgeni să dat la mașină, lui șeful în loc uh, să spele, uh. i-a dat foc. așa că care a fost uh, problema cu acest uh, polițist de, uh, de la frontieră despre el colegii săi afirmă că este unul dintre agenții problemă, a fost emis în judecată în mai multe dosare de procurori pentru diverse infracțiuni, practic, oricine îl supăra pe acest domn, el lua măsuri împotriva respectivei persoane, ori comanda un incendiu, ori persoana respectivă era bătută și așa mai, mai departe. Șirul incendiilor suspecte a fost deschis la începutul anului trecut, când casa unui afacerist din Morceni a fost distrusă într-un incendiu. După câteva zile, un depozit de furaje a paținând postului primar al orașului a fost misuit de flăcări, iar pe 1 februarie, așa cum spuneam, mașina șapului poliției Morceni a ars în parcare, la o săptămână după o mașina unui alt polițist a ars într-un alt incendiu, Practic, dacă cineva îi făcea un dosar penal sau era amendat sau mai știu eu ce sancțiune primea, imediat era sancționat de acest agent de la Poliția de frontieră care ori incendia mașina, ori îi dădea foc la casă, ori... Ce coșmar! Da, îl lăsați să leagăm? Nu, probabil... Da, bine Sorine, vezi asta, e cu două polițist care s-a jucat cu focul, acum s-a ars, va trebuit să stea la răcoare, să se da. răcorească. Noi vă lăsăm să alegeți, să știți, apropo de ruleta de care am vorbit, despre care tot am vorbit în această dimineață, să știți că sunt foarte multe camere în studio, așa că o să vedeți tot tot tot tot tot tot, tot ce se întâmplă în studioul Europa FM. După ora 9 puteți câștiga 100 de euro pe oră în fiecare oră și doar în deșteptarea vă lăsăm să vă schimbați premiul. Detalii după ora 9 fix după știrile Europa FM.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 dar nu e mai simplu să mă amuz la ANG? Au zero comisioane la tot și nici nu trebuie să știu să not. Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice că vrea la ANG, pentru care are retrageri gratuite la bancomatele oricărei păci din țară sau de afară. Detalii pe ANG.ro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 Hai să-ți dau un pont. Roșiile își păstrează gustul mai bine dacă sunt ținute la temperatura camerei. Bucură-te pe deplin de aroma lor și pregătește o tartă cu roșii cherry, parmezan și cimbru, iar cei dragi nu vor întârzia să sosească la masă. Pentru rețete pline de prospețime, la piața Lidl ai roșii cherry prunișoare la 3,49 lei 250 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Tati, ce e aia constipație? Știi când te dai pe tobogan și copiii se urcă invers și vă cam blocați la mijloc și tu Le explic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 Thank you. Salut, sunt Stefan Bright și reprezint compania Mile. de lungul timpului, românii ne-au spus miele, miel, miele și în multe alte moduri. Dar pentru toți însemnăm un singur lucru: calitate. Mile, numărul 1 în producția de electrocasnice premium. Acum mai aproape de tine pe calea dorovanților 2028 vis-a-vis -vis de ASE. Și apropo, se spune miele, vă așteptăm. Vino la Mega Image, plătește cumpărăturile cu cardul tău Mastercard și înscrie-te în promoție. Poți câștiga zilnic vouchere de cumpărături sau marele premium.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 Departe de totul, de tot ce am avut, dar am pierdut. Departe, pe, pe Marte, ce-am eu I you love una muzica Like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like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 Riana, 8.40 de minute, avem o vacanță, trei nopți, da, la Munte, la Bran, pentru două persoane. Hai să vedem cine câștigă premiul de astăzi în bătălia sexelor. Alina din București e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Alina! Alina. Ai scăpat de trafic, ești la serviciu? Uh, da, tocmai mi-am făcut cafea. Da, mă uitam e... și eu, mi-am făcut și eu cafea. Băm împreună cafeaua dimineața asta. Luciane din Galați, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Luciane! Tu ești ok? Da, ok, sunt în mașina, am și-o pe dreapta, într-o da. hai să-i dăm bătaie. Cine vrea să înceapă, Alina sau Lucian? Hai să eu. Bine, Lucian, fii atent. Ce oraș românesc, oraș din România, da, a fost capitală culturală europeană în anul 2007? Sibiu? Da, Sibiu, afirmativ. Alina, ce oraș din România a fost capitală europeană a tineretului în urmă cu 2 ani, în 2015? Hai ca e simplu. Ba. Bacău? Nu, Cluj-Napoca. Bacău urmează să fie o da. nu? Da, da. da, da, da. -ei, tu crezi că e cu repetiție? Da. Bun. Uh, Lucian, primă da. întrebare pentru tine. Ce origine de unde este cântăreața Enia? Enia? Mm, nu știu. Hai că e evident. O cheamă Etne Padraigini Brahaonainci Cred, și este din Irlanda da, Ah bravo, evident, este da, irlandez. irlandez E un nume irlandez tipic Da, evident Da, da, da clar da, da, da. Alina, din ce țară erau membrii trupei Ace of Base? Avem noi o colegă care se nebunește după da, Olanda? Nu, noi Olanda, dar să mai lăsăm puțin Ace of Base <laughs> Suedia <laughs> Se ofuriza <laughs> Da, e așa Bine, Lucian. Da. Dacă răspunzi, da. Câștigi, Șiști, aveți câștighe. Libertă, da, egalitate, Lucian. după la, sf la sfârșitul secolului al 13-lea. Deci nu demult. Un da. călător venețian a ajuns în China și a petrecut 16 ani la curtea lui Kublai Khan, împăratul chinez. Marco Polo. Din... Polo! Marco Polo. Bravo. Bravo. Bun. E foarte bine Felicitațiune, da. ai câștigat Mulțumesc Mulțumim Bravo, Marina, și ție, numai bine? Numai bine Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc vă zi bună Lucian, stai așa, ai câștigat un sejur de trei nopți la hotel La Dolce Vita din Bran Pentru două persoane oferite de Europa FM și Neotur Da, mulțumesc mult Agenția de turism care îți stă la dispoziție cu servicii de încredere Vacanța ta e acum cu Neotur Cu cine pleci? Cu soția, bineînțeles Cu mașina Da, da. da sigur, da. și cu mașina Bine Felicitări încă o dată! Bravo. bravo! Uite cum ne-a luat premiul Lucian din Galați. este câștigătorul nostru. Să vedem cine ia primul premiu după ora 9. La mulți bani fericiți este concursul pe care îl jucăm după ora 9. De ce te uite așa, Vlad? Bravo, alegem aștept... o zi de naștere, ziua de... și luna. Vedem cine trimite SMS prin tragere la sorți. Unul dintre cei care trimite SMS... Intră direct și a 100 de euro. Simplu, nici nu întrebăm ceva de cât ce face. Nimic mai mult. În deșteptare, însă, îi oferim posibilitatea să câștige mai mult. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Drăguță, drăguță la noi în playlist Dualipa se numește the One 8 și 46 de minute. Da, din când în când e bine să ne întrebăm cum e administrată România și să observăm cum e administrată țara noastră, să ne întrebăm cum se fac bugetele da. și da. cum reușim să rămânem în viață. Asta e. Bun, Ministrul Sănătății l-am văzut în weekend, s-a dus la o emisiune TV unde moderatorii au o lungă discuție cu el despre problemele din sistemul sanitar. La un moment dat îl întreabă la câți medici sunt în România? Întreabă Așa. unul dintre moderatori. Așa. Și ministrul Habarnare. <laughs> cum adică? Habarnare, vă imaginați vreo firmă privată în țara asta care nu știe câți angajați are? Deci nu poți face bugetul. Orice manager, oricine a lucrat într-o companie privată știe, Dumnezeu, trebuie să știm De. câți sunt angajați aici. Orice manager știe că bugetul smântă ca ficat. Da, Așa exact. cum el, mare mic. Da, deci domnul Bodoc dă un răspuns pe ocolitele. Îl întreabă și câți medici sunt în România, fără să fie vreo capcană. Îl întrebă câți medii? Și ăsta zice, citesc, depinde. <laughs> depinde. Cifre exacte spune n-am în momentul de față. Însă cei mai mulți sunt medici de familie, dacă vorbim de specialități. Sunt pediatrii care în momentul de față sunt destul de puțini, sunt chirurgi care sunt medici de medicină internă. Da, și ori mai fi alții de mai mulți. Deci depinde și scăparea. N-am cifra exactă. Bine, dar măcar cu aproximație de 100 putem spune? <laughs> Pentru că, încă o dată, nu este întrebare capcana Adică nu l-au întrebat ce scrie la articolul 16 Literală aliniatul B, B da, aliniatul din B. Legea Sănătății. Iar domnul Bodog, Ministrul Sănătății, nu este un nou venit în sistem. E medic. Medic, medic. Este, a fost decan la Facultatea de Medicină din Oradea, senator în Comisia de Sănătate, secretar de stat la Ministerul Sănătății. Multă vreme. Deci uh -huh. om al sistemului, domnule, ai fost în Ministerul Sănătății. asta trebuie să le visezi. Trebuie să le visezi. Dacă ești angajat undeva într-o poziție de asta de execuție, să zicem, middle management, cum se spune, ești te cheamă șeful, managerul mare sau patronul și zice, câți angajați ai acum? Mm, și tu, Iruz, depinde, răspunzi depinde. Bă, zburat în secundă spune, a doua e... răspunde cu unul mai puțin Cu unul mai puțin, hai că am făcut o economie <laughs> da? Da. Bun, nu știe Domnul Bodoc, nu știe Acum să-l și scuzăm Nu pentru că ar fi ignorant sau dezinteresat Ci pentru că pur și simplu nu se știe Și nu se știe nu doar în cazul medicilor Ci al bugetarilor în general În urmă cu câțiva ani, ziarul financiar a avut un efort De genul ăsta, să știți, a întrebat la guvern În diverse ministere, câți angajați Are statul român și a demonstrat că pur și simplu nu se știe Deci nimeni nu putea să dea răspunsuri precise Eu nu știu cum se face bugetul Cum se face bugetul? Păi au niște bani Trebuie, să... Niște bani. Da, trebuie să dai niște salarii La câți dai salarii? Ce salarii sunt? Cum calculezi? Punești tu acolo cu 5-6 milioane în plus Să fie Când, faci? Da, să fie, cam câți sunt? Păi să fie vreo 12-13 mii de angajați Și cam care e salariul? E ceva ireal, nu poți, statul român, și încă o dată, suntem, suntem în era informatizării, totul e comunicat, bazele de date sunt lucru comun, peste tot sunt coduri de bare, orice se poate scana, se poate memora, sunt computere, servere, nu vrei să investești în serverele tale, poți să închiriezi în toată lumea, și oamenii ăștia habar cum se administrează țara Mi se pare că la toate promisiunile astea de măriri salariale din ultima perioadă știi cineva cifre exacte? Nu, firește că nu. Adică ai văzut pe undeva cifrele exacte, declarații ale nu, miniștrilor? Nu, o sau... se dublează, o să avem. Da. Se dublează o... și o să câștigăm mai mulți bani Sigur, pentru că da. mărim salariile astea. Și o să fie cu X mai, la sută mai mult. Da. Și apropo, știți care e bugetul sănătății? Adică s-a dublat în ultimii 10 ani, de când am intrat în Uniunea Europeană, e 34 de miliarde. Delei, am dublu! Atunci e simplu. Vezi da. și tu câți medici erau cu 10 ani? Dar trebuie calculată și, și spălată. Au dubla aia. Domnul duță, păși de 8 milioane de euro. E acum, te bagi întreburi de stea. 8 și 50 de minute. pregătiți vă că în câteva minute dăm drumul la ruleta asta. Să vedem ce se întâmplă. Și cine ia prima 100 de euro în dimineața asta? Broke my heart on the road.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 And I won't back down cause black's already at me And I won't cry, I'm too young to you go with me Cause I'm a gypsy that I've come To whom I'd make a answer. Only run with sister when you want to get hurt Cause I'm a gypsy Or Are you coming with me? And I feel steal your clothes and wear them if they fit me I don't make agreements Just like a gypsy And I won't I won't crime to young to drive you gone with me 'cause I'm a gypsy and I say hey you you know fool if you say no I might steal your clothes and wear them if they fit me I never made agreements, it's like a gypsy And I won't back down cause life's already fit me and I won't cry until young to die if you're gonna quit me Cause I'm a gypsy Și Shakira, vă spuneam că după ora 9 La fiecare fix, după știrile Europa FM Puteți câștiga 100 de euro pe oră În fiecare oră începând de astăzi Mai puțin la Moise Lu Moise nu-i lăsăm bani pe mână că-i cheltuie Dar în rest, în fiecare oră o să facem chestia asta Avem ruleta asta aici, Vladia învârte de, în de aia de jos. De, aia de, aia de, jos. Aia de jos Care? de jos, care are zilele, zilele Stai, din fiecare lună De la 1 vire. la 31, ia. ia Se aude ceva Tare Și uite acolo, Luca, Luca, pe cât a picat? 20 pe 24. 24. Și acum în și de aia cu lunile, de la 1 la 12. Ia. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. 2 E 2? Da. E, 20, e deci februarie. 24 februarie? Asta. E. dragobete, măi, mâine e, <laughs> e, Teoretic, acum, dacă ați fi fost născut, dacă sunteți născut pe 24 februarie, vă invitam să trimiteți SMS și unul dintre voi avea șansa să câștige 100 de euro. Ce ascultători timp... pot fi născuți pe 24 februarie? Mulți! Multă care... să vedem, facem și o statistică. Dincolo de asta, mai avem surprize pentru cei care ne ascultă și participă la concurs în deșteptarea în fiecare zi. Detalii în câteva minute, după știri! Bye.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 cu cer acoperita verse și o maximă de 20-21 de grade. Suntem cu ochii pe Parlament astăzi, plenul Senatului ar urma să voteze Legea Grațierii, un proiect extrem de controversat și intens dezbătut în ultima perioadă. Inițiativa ajunge în plen fără amendamentele care îi scapă de închisoare pe cei care iau sau dau mită sau fac trafic de influență. Asta după ce Comisia Juridică a reluat votul și a respins aceste propuneri. Nu înseamnă însă că în plen aceste prevederi nu pot fi din nou introduse și adoptate. Ciprian Ioana Miercurii 3 mai, senatorii juriști adoptă mai multe amendamente controversate propuse de Traian Băsescu, Șerban Nicolae și Liviu Brăiloiu la proiectul de lege privind grațierea. Potrivit acestor prevederi, cei condamnați la închisoare cu executare pentru dare sau luare de mită, trafic de influență sau cumpărare de influență sunt grațiați dacă achită prejudiciul. Un apric susținător al grațierii pe aceste criterii s-a declarat Traian Băsescu. Atâta timp cât n-au dus banii acasă, ci au folosit să cumpere materiale de campanie. Au dat mici până la urmă, este o realitate a tranziției. Miercuri seara se iese în stradă în mai multe orașe din țară. Efectul protestelor, senatorii dau înapoi și reiau votul în comisie. Controversatele prevederi sunt eliminate. Senatorul PSD Nicolae Șerban a fost întrebat de ce s a rozgândit colegii săi. Te Am abținut toți pentru că nu eram de acord cu procedura. Păstrez opinia. Din punctul meu de vedere este profund toxic să condamn pe cineva pentru opiniile sale. Senatul e prima cameră sesizată în privința legii grațierii. La vot din plen, se mai pot depune amendamente, așadar, legea poate fi modificată după bunul plac al senatorilor. În ciuda ploii, sute de bucureștenii dignați de legea grațierii s-au adunat asără la Piața Victoriei, pornind în marș spre Palatul Parlamentului. Protestul s-a încheiat în jurul orei 22 la Casa Poporului. La finalul acțiunii, manifestanții au cântat imnul și au aprins luminile telefonelor. Vă vedem! A fost principalul mesaj transmis de protestatari clasei politice. Nu ați nu, nu, nu, nu Ne mulțumiți au stârnit controversatele amendamente care ar include persoanele condamnate pentru corupție pe lista celor care ar beneficia de clemență dacă achită prejudiciile imputate. În plan extern, 18 mineri și-au pierdut viața în urma unui accident produs într-o mină de cărbune din China. O scurgere de gaze a avut loc în subteran. 37 de persoane au fost salvate și transportate la spital. În cadrul investigației, anchetatorii au reținut mai mulți suspecți. China, primul producător mondial de cărbune, este frecvent scena unor accidente cu final tragic. Alegeri prezidențiale în Franța, un francez din trei a refuzat să aleagă duminică între centristul Emmanuel Macron și candidata extremei drepte Marine Le Pen, nivel record după 1969, având în vedere numărul mare de buletine de vot necompletate și nivelul ridicat al absenteismului, relatează agenția France Press. Elena Tudor. Potrivit rezultatelor Ministerului de Interne comunicate seară la ora 23, care se refereau la peste 80% dintre alegători, absenteismul a fost de 24,52%, adică un procent mai ridicat decât în primul tur, 22,63% și totodată cel mai mare înregistrat după alegerile prezidențiale din 1969, 31,4%. Este pentru prima oară după 1969 când rata de participare în al doilea tur al scrutinului este inferioară celei din în primul tur. Prezența extremei drepte în turul al doilea nu a provocat supra-mobilizare în raport cu primul tur, contrar față de ceea ce s-a petrecut în 2002. Atunci, absenteismul atinsese un nivel record de 28,4% în primul tur, dar prezența în turul al doilea lui Jean-Marie Pen, tatăl Marinei Pen și fondatorul Frontului Național, mobilizase masiv alegătorii, provocând o reducere absenteismului la 20,3%. În afară de nivelul ridicat de absenteism, autoritățile au indicat un număr record de buletine de vot necompletate și nule depuse de 12% dintre participanți, față de 6,4% în 1969 recordul precedent. Urmăriți subiectul și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa.fm. Continuăm cu sport! Luca Pastia! Bună dimineața! FC viitorul este la un pas de titlu după ce a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSU Craiovan ultima etapă a play-off-ului Ligi 1. Florinel Coman a marcat în debutul reprizei secunde a meciului jucat la Pitești. Olteni au avut câțiva debutanți și mai mulți tineri în echipă și au marcat un gol anulat însă pentru offside în minutul 85. Echipa lui Hagi are nevoie de victorie pe teren propriu cu cef recluji în ultima etapă pentru a-și ajudeca trofeul indiferent de celelalte rezultate. Acum viitorul are două puncte avans față de Dinamo și trei peste FCSB care va juca însă seară de la 20-30 în deplasare la Astra Giurgiu partidă ce va fi arbitrată de Alexandru Tudor Simona Halep și Sorana Cârste au trecut de runda inaugurală a turneului de la Madrid. Simona a învins-o în mai puțin de o oră pe Cristina Pliskova, scor 6 1 6 și va juca în continuare cu Roberta Vinci. Sorana a trecut de Anastasia Pavliucencova, cap de serie numărul 13-6-1-3-6-7-6 după două ore și jumătate de joc. Următoarea sa adversară va fi Catherine Bellis din Statele Unite. Luca Bastia și știrile din sport. Luca, nu te uită trebuie, trebuie, trebuie să-ți luăm un prompter și să te uiți în cameră când prezint știrile din sport. Da, da, da, loc nu mă uit. Da, dăm drumul la ruleta noastră fericită, norocoasă, nu știu Abia cum să spun. Aștept. Hai să vedem. Europa even. Pe ceașc frecvență cu tine. La mulți bani fericiți și începând din acest moment, uite, 9 și 7 minute, în fiecare zi, în fiecare oră, după știrile Europa FM, până hată încolo de dăm 100 de euro pe loc! Trebuie însă să aveți puțin noroc. La mulți bani fericiți am spus noi, pentru că uh, ziua ta de naștere poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Trebuie doar să cauți ziua ta de naștere și să ai puțin noroc la ruleta noastră. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așa că ne puteți vedea acolo, puteți vedea extragerea acolo ca să nu mai este niciun fel de uh, dubiu. Noi o să uh, dăm de ruletă și o să găsim uh, ziua norocoasă, după care o să dăm de ruletă și o să găsim luna norocoasă. Imediat după aia aveți 10 minute la dispoziție sitie ca să ne trimiteți SMS la 1769, uh, număr cu tarif normal, cu textul Europa FM, numele vostru, ziua luna și anul uh, când v-ați născut, ca să validăm câștigul. Ce 100 de euro, da? După aia, prin tragere la sorte puteți câștiga 100 asta de euro. Hai să vedem cine Luca sau Vlad cine dă de ruleta primul astăzi. Vlad. Hai Vlad, e prima? Stai, hai, luni, ziua, ziua, ziua, ziua, da, ziua, dă mai tare de ea așa, Hai. Ziua ia asta Dacia, ă? Da, aia de acolo. Fiți atenți. 3 2 1 și Uau, wow, câtă forță am avut. mama mama mama mama mamă. Luca, azi tu. Pe 23. -a? 23. Deci prima, prima extragere, 23. Ziua ar fi 23, domnul Vlad. Dacă sunteți născut pe 23, așteptați și luna acum. Ia să vedem. de drumul și la luna, Vlad. Dacă da, Luca. Luca, da, mai tare, așa. Hai, așa. Pam, pam, pam, pam, pam. Luna Mai. Luna mai da. 23 mai. Da, cadou frumos daca, aceasta. Da, luna aceasta. Dacă sunteți nu contează anul, dacă sunteți născut pe 23 mai, trimiteți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Europa FM urmat de numele vostru. 23 mai și anul în care v-ați născut. E foarte simplu și câștigați 100 de euro prin tragere la SORS peste 10 minute. M-am putut înțeles? Foarte bun ești, bravo! Da. E bine? Da, cred că trebuie să te la radio, ești foarte bun. Brav. <laughs> bravo! Bine, dacă sunteți născuți pe 23 mai, aveți 10 minute la dispoziție din acest moment să trimiteți SMS cu tarif normal la 1769, scrieți acolo Europa FM, numele vostru 23 mai și anul de naștere și câștigați 100 de euro sau doar în Deșteptarea, vă dăm uh, o alternativă. Între timp, uh, nu știu dacă ați prins la radio cu Andreesca în weekend. Luca, sigur, a prins că îl gătește la ora Da, da, da. da. Mihai Calina a fost invitatul Andrei. Sunt un bărbat care a fost multă vreme între mamă și tată și bunică și mă mândrez cu lucrul ăsta. Îmi place viața de familie. Sunt actor, sunt foarte pasionat de ceea ce fac și ceea ce mă enervează cel mai tare în lume este grosolănia. Așa, am trecut. Hai. hai că e bine, ai trecut ai trecut cu bine da. Un alt actor m-a întrebat acum câțiva Bă. ani Băi, uh, nu dau nume, că e da. ceva care era pe ecran Și zice, băi, băi Mișu, am și o întrebare uh, Era foarte preocupat, așa, și puțin și jenat uh, mă, cum e să nu mai fi vedetă? Așa, te-a da. Adică e nasol, nu nu știu. El se gândea la el însuși. Da, da, se dacă poate că într-o zi nu va mai fi pe ecran. Și Și vreau să-i să explici tu care ai da. trecut că mai, prin această tragedie. Mai e viață după ecran da. sau nu? Mai e viață după televizor? După televizor. La Revoluție am fost pe 21 decembrie la Am inter, văzut și inter... se fotografii cu tine acolo. Erai uh, cu aie, pancarte cu tot. era 22, doi, pentru că în 21 da. nu mi-a făcut nimeni în poze. Da. Poate securitatea, dar da. cineva nu stătea la, la, la pozești în 21. A, și tatăl tău era cel care zicea hai să mergeți sau tu erai? Nu, tai că în 21 m-a sunat să... Să acasă. Să, să, să nu plec. Uh -huh. Dar tu -ai ascultat? Servici. Eu n-am ascultat și am plecat. Și pe 22, în imensitatea, de, după ce a fugit Ceaușescu cu elicopterul, în imensitatea de o lume din piața palatului, Constituției, sau cum se numește acum, habarului, piața în fața palatului. În palatului Da, așa. Nu puteai să dai întâlnire cu nimeni. Adică, e... cum da. să-ți dai cu Unde să-ți dai? Era o sardele, da? Dau să nas cu tata. Și ne îmbrățișăm, ne luăm o brațe. Eai, tata, fugi Ceoșescu! Eai, Erau jos, comunismul! Și tai, că mi se oprește brusc și zice... Dar ce Dar zice: ce căuți aici? Nu, zice... Ce faci, mă fumezi? Sigara <laughs> <laughs> în mână. Tai, că nu știa că fumezi. <laughs> 1769 dacă ești născut pe 23 mai indiferent de an trimite SMS la 1769 cu textul Europa FM numele tău ziua luna și anul de naștere mai ai câteva minute la dispoziție ca să ne iei 100 de euro România În Direct, cu moi sigur. România nu are nevoie de trastire în momentul de față. Ceea este la Porta constituțională și la instanța care ajută procesului. procesul lui Eliju Dragnea. Cred că nu se va termina niciodată decât cu schimbarea clasei politici. De asta noi toți luptăm și tot luptăm și tot ieșim în și ne chimim. De ce să ne fie doar nouă greu? Să se chinuie și ei. România În Direct, de luni până joi, la 1 și un la Europa FM. Poți vedea și asculta România În Direct pe europafm.ro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 Soluția la provocările tale zimice e aici. Alege eficiența și funcționalitatea Indesit. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicere Indesit. Comanda acum de pe EMAG, mașina de rufe slim Indesit, capacitate 5 kg, clasa A+, plus cu opțiunea EcoTime la doar 699 lei. EMAG, online, va fi mereu simplu.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 Marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea Și stau rău cu energie Vine la weekend mă gândesc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 Comanda combina frigorifica Whirlpool cu al șaselea sim 370 litri clasa A plus la doar 1149 lei. Warpool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 combina frigorifica Beko 347 litri cu tehnologie neofrost Frost, clasă A plus și 5 ani garanție la 1479 lei. EMAG Ce-mi faci rău cu tine, mă simt titanic Nu te plac pentru popo, poate să fie el balcanic Nu am de unde mai mult zău, am salariu de mecanic N-au panic te disco, mai retro ca un brisco. Pentru tine merg stai și pun San Diego You must lego, tu eu ego, colego, înțelegi prego, Vreau să construim ceva și nu cu piesele, te lego ori rămâi cu mine, ori rămâi cu bine. Eva dacă nu-ți plac merele Vreau să fui a mea Poeva ca la prima vedere hey, hey, hey. De așa am terminat și această poveste de aproape dragoste, în care el o iubea pe ea foarte mult, ea îl iubea, dar el tot îi dădea mere, și ea îi s-a făcut rău de la atâtea mere, și cu mamele, când, da, își dau și. s-au despărțit și au trăit nefericit, spăra driciba trădețului. <laughs> Rămâi cu bine, Delia și Macanache la Europa FM 9 și 23 de minute. Ce, Vlad, nu se a cu varianta asta? Preferai originalul? Da, îmi place foarte mult originalul. Îți place foarte mult originalul? Da practic, la fel cu o nuanță importantă. Așa este. Revenim la concursul nostru, la mulți bani fericiți. Am primit foarte multe mesaje cu cei născuți... In ce dată am extras 23, 23 mai? 23 mai. Asta este. Și uite că uh, prin tracerea la sorți am ajuns uh, și la 100 de euro. Cine a câștigat-o e Alina cu noi la telefon. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața! Bună Alina, mai cu curaj, n-ai da. dimineața. Alina este din județul. Din județul. Pune doar asta este. Da, bune... Bună Alina, ce faci? La muncă? La muncă, e, la e serviție, la... Da. Alina, ai câștigat 100 de euro. Mulțumesc mult. Felicitările noastre, mulțumesc. ai 100 de euro, lucrul mulțumesc. acesta mulțumesc. îi se poate mulțumesc. întâmpla oricui participă la concursul nostru, o dată pe oră, în fiecare oră, după știrile Europa FM, dar doar în deșteptarea îți dăm posibilitatea a ție, de exemplu, acum, mâine dimineața la 9 vom face la fel, să ne dai 900 de euro și să câștigi un alt premiu pe care îl dă, îl o să-l câștigi dacă învârtim noi la ruleta imediat. Și ai de ales așa, între o vacanță la mare... Ai vrea? O, va... o vacanță la mare de câte zile? Și unde? Da. Adică e în Miami. o unde? vacanță la mare. E undeva la, pe litoralul românesc. Așa, ce mai... mai un robot să... de bucătărie. Alina, ne auzi, da? Da, da. Deci dacă, dacă ne dai 100 de euro, poți câștiga un robot de bucătărie da? Un bug de bere. Da. Uh, un Smart TV, o să rez la cameră. Este live pe Facebook. Asta e, nu prea mă pricep eu la așa. Așa. Și uh, un bug de pufuleți. Aș sau un smartphone Samsung. Deci ai ce câștiga? Da. Deci sunt câteva, câte premii sunt foarte șase, valoroase? 6. 6 cu totul, câteva sunt foarte valoroase și două sunt simbolice. Deci o vacanță la mare, un robot de bucătărie, un box de pufuleți, un smartphone, un smart TV și un bax de bere. Astea sunt premiile pe care le poți câștiga. Da, dăm la ruletă sau nu? Oh, nu. No. Ah, nu vrei să renunți la 100 no. de euro? Nu. No. Păi poți să no, câștigi no. un televizor de la deștept care e de câteva no. ori mai scump. Îmi pare nu. Am înțeles. Bine, Alina, atunci uh, suntem de acord cu opțiunea ta îți păstrezi 100 yeah. de euro. Da, da. da. bine. Mulțumim tare mult felicitare, Ai câștigat Mulțumim 100 de euro în dimineața eu. asta la Mulți bani fericiți. Uite, trebuie să spunem și la mulți. Ani. La mulțămia Alina pentru ziua ta care o să vină cât de curând. Băi, și aș fi vrut să dau în dimineața asta, eram sigur că dăm un Smart TV sau un box de pufuleți. Sau un box de pufulețe. Sau ce? o vacanță sau un robot. Sau un robot de bucătărie. Da. da. Vedem noi, mâine dimineață poate reușim uh, să facem lucrul ăsta. Vrei să dai știrea, Bravo. Vrem o mai Bravo, fanii și drăguțo. Da, imediat știrea Bravo la Europa FM.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 La mulți bani fericiți, am dat 100 de euro în această dimineață Următoarea 100 de euro o dăm imediat după știrile Europa FM de la ora 10 Știrea Bravo la Europa FM Asta e despre doi foarte amabil Vâlgea, polițiști foarte amabili din Vâlcea, care au ajutat. Amabil? Polițiști amabili, da. da. Ce e suspicios. Nu prea se potrivește. Că... E o întâmplare povestită de doi turiști finlandezi care uh -huh. au venit în România cu rulota și căutau și ei un loc în care să nopteze, pentru că în România campingurile sunt rare, iar campi... campingurile de rulote cred că sunt inexistente. Mai sunt campinguri în afară de mare, mai sunt campinguri? Nu știu dacă mai sunt. În... în Occident, în Statele Unite, sunt oameni care își vând la un moment dat. La pensie, de exemplu, își vând toate proprietățile, tot ce au, strâng da. banii, și cumpără o rulotă de aia mare și umblă prin, uh, prin toată America. Au și țara mare. Acum. Au și țara mare, dar sunt și foarte multe campinguri în care vii și te mufezi la apă, curent, canalizare, mm. n-ai nicio problemă. Poate și o chirie? Da, pe spațiu și Aha. pe. Sunt uh... toate care trăiesc așa. Sunt niște rulote de astea care se extind. Mm. Este fascinant. Parchează. Și încep să crească din ea balconașe, se extinde sufrageria, sunt, da, su sunt superfane. adevărate comunități. Da, unei, unii și remorchează inclusiv câte o mașină. Au o mașină. Deci rulota este pentru transport, merg cu toată casa, alții au și, au și o mașinuță. În fine, deci turiștii finlandezi, imaginați-vă, mai pe seară, se înnopta unde oprim și noi. Să nu da. ne mănânce lupii, pe să nu ne erau? mănânce românii. Păi în Vâlcea, nu? În Vâlcea. Și oh. au apărut doi polițiști trăiți, <laughs> și au văzut pe ăștia finlandezi, i-au condus într-un loc mai sigur în care să campeze și le-au adus inclusiv o baterie de mașină ca să aibă energie electrică să-și încălzească și ei mâncarea și ce să vezi? O sticlă de rachiu ca să-și arate ospitalitatea. Și după aceea finlandezii au postat un clip video pe YouTube în care spun, zice, dom'le, unul din polițiști ne-a zis că el deține proprietatea și putem să stăm cât dorim. E suprarealist. ce cu voi oamenilor de sunteți atât de amabili? Întreabă finlandezul referindu-se la români. Am dat de oameni ospitalieri peste tot unde ne-am dus. În Finlanda nimeni nu este așa drăguț. Polițiștii ăștia români au spus aduceți-vă și prietenii. Spuneți-le și lor că sunteți bineveniți cu toții aici. Spun ei în timp ce se filmează cinstindu-se cu Rakyu adus de cei doi agenți. Asta e Rakyu. E al naibii de bun. Concluzionează unul dintre finlandezi. Dar imaginați, vă au venit din Finlanda până în România cu rulota, ce curaj trebuie să ai, să intri în țară. Da. Au venit la canicul aici la 10 grade. <gâng> Așa de e. la ei din Finlanda. Eros Ramazzotti a venit și el cu Foconel nel foc la Europa EP. <fie> i Che cosa cerchi tu da me? Che cosa vuoi di più da me? Tu vuoi che il graffiamo che anch'io fortemente vorrei? Oh, vorrei morire, sulle labbra rosse che hai, vorrei sentire, i tuoi segni accendersi poi i vulcani sentirli sotto le mie mani che scivolare poi suspendio quello dolce che hai è un incontro dannenne la notte sembra perfetta per consumare la emozione diretta Se poi Ma non sarà infinita Perché Siamo fuoco nel fuoco mai, Diciamo infleta Noi Fuoco nel fuoco Le passioni Sa. mescolare Mi scolar adesso per far salire le eh. salire fino al sole eh. e ricadere in un gol vendio quel che ha è un incontro d'anime la notte sembra perfetta per consumare la vita io yeah. C'è un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta se poi ma non sarà infinita, perché siamo fuoco. La storia è questa, la notte si è una perfetta oggi, per non sumare la mita io eti, siamo fuoco nel mondo. 2.42 de minute, el a fost eros ramațoti Ziceai că e criză de medicamente, e, ziceam, Da, este criză de medicamente din diverse motive. E penurie de vaccinuri odată și Ministerul Sănătății tot promite de luni de zile că rezolvă. Au început să dispară niște medicamente de pe piață citostatice, din pricină că uh, tot Ministerul a decis în mod administrativ scăderea prețurilor. Acum e atât de greu să susii ceva contrar. Firește că prețurile medicamentelor trebuie reglementate în România și sunt reglementate practic în toată Europa. Pentru că pot fi foarte, foarte scumpe. Dar dacă... E o decizie politicianistă și spui ei, nu, să fie mai ieftine cu 35%, ea pleacă de pe piața Auzi, da, mai fie o țară pleacă în, în... Și încă ceva, problema este că toate prețurile astea sunt interconectate, adică se iau un calcul. Așa cum noi, în România, luăm în calcul prețul cel mai mic din 12 țări europene și la un medicament și pe el îl stabilim noi, așa și alții iau în calcul prețul nostru. Și când în România e scăzut prețul în mod administrativ. Asta influențează toate... piațe foarte mari da. din Italia, din Spania și producătorul zice, bun, că pierd piața din România e una, dar să pierd și piața din Italia și din Spania și atunci retrage medicament. Mă rog, se scadă veniturile. Da. Da. Auză, mai e vreo țară în Europa oare unde dispar medicamente pur și simplu și nu găsești un medicament? Mă, nu brusc, știu, nu mai găsești un medicament. Nu știu dacă... Că sunt. la noi se întâmplă chestia asta, din da. vaccinuri, uite, da. medicale, zice de citostatice. Da, la asta se adaugă exportul paralel. Pentru că dacă îi impui un preț mai mic în mod administrativ, atunci se face export paralel. Adică distribuitorul ia medicamentul și îl vinde în loc să-l vândă România cu 10 lei, îl vinde, îl vinde în Germania cu 100 de euro. Cam asta este diferența de preț. Bun. Mie mi se pare că suntem inconștienți pe chestia asta. Adică da? Dacă eu, eu trebuie să iau un medicament zilnic, depinde de el, da, este zilnic, zilnic, e cumplit. Zilnic da. Trebuie să-l iau da. și dacă nu-l iau, mi se întâmplă ceva rău, da. eventual irreversibil. Da. Sau decisiv, de ce să. Da. Da? Știi și mă duc la farmacie. Niciodată Bună ziua! Pentru că sună bine ca politician să spui eu am ordonat scăderea prețului la medicamente. Oamenii care nu folosesc medicamentele respective spun, bravo domne, uite care e grijă de noi. Pe de altă parte e și foarte greu să susții. Cum să susții? Băi, nu e bine să se scadă prețul la medicamente. E aproape împotriva naturii, așa, știi? Și trebuie explicat, mecanismul e foarte complicat. Da? Mă rog, asta e. Cine se bucură că scade prețul la medicamente și după aceea constată că nu mai există pe piață, ar trebui să gândească de ce. Am văzut un reportaj la TVR ca să revenim și la știre. Încă o dată, nu pledez pentru liberalizarea prețului la medicamente. Trebuie să fie controlate. E foarte bine da, că prețul măcar e controlat. Să știm ce se întâmplă? Dar e un mecanism tâmplă. extrem de sensibil și trebuie umblat cu mare atenție aici, pentru că altfel, adică aici nu vorbești de penurie că nu se mai găsesc pixuri roșii sau nu știu ce. Aici vorbim de cazuri de viață și de moarte. Dacă ești politicianist și populist în domeniul ăsta, omori oameni. Nu e nicio glumă aici. Bine, și asta cu fixarea prețurilor, e de câtă vreme e? E de mulți ani. E de mulți, e de mulți ani. ani. E de când da, am da. început procesul de aderare și e în regulă, e ok. Nu e o problemă că prețul se calculează în funcție de niște mecanisme. Sunt mecanisme europene. Nu că mă e gândeam okay. că de multă vreme dispar medicamente, apar ulterior și așa mai departe. Da. Și eu am senzația că ne-am născut cu chestia asta. Adică că suntem inconștienți și din când în când ne place să ne facem nu, singuri. Nu de ce suntem? Nu suntem inconștienți, ci anumiți... Ministrii și anumite partide care ajung la putere, dau dovadă de inconștiență. Vă mai spun un lucru de exemplu și cu asta cred că ne întindem. Încă o dată e un domeniu foarte complex. Deci, în România până în 2016 prețul medicamentelor a fost stabilit, se stabilea prin ordin de ministru, prin ordinul ministrului sănătății. Așa. Deci care era ministru pe acolo? Da? și interesul nu ce, pac, dădea și el un ordin de ministru și cu asta influența viața a milioane de oameni Așa. și provoca uh, a medicamentelor dintr-o semnătură, dacă avea vreun interes sau lua vreo șpagă pe undeva. Bun. În 2016 ministrul sănătății tehnocrată asta, Vlad Voiculescu a spus, noi, păstrăm mecanismul de uh, stabilirea prețului, dar să nu se mai facă prin ordin de ministru. Că nu poate să decidă un singur om, nu e regulă. Uh -huh. Să facem prin hotărâre de guvern. Deci a ridicat nivelul, a spus măcar să-și asume guvernul. Adică măcar să fie eu, o hotărâre de guvern e mai vizibilă. Se află mai ușor de ea, poate fi discutată, trece prin alte filtre, trebuie să fie discutată și public la un moment dat. Nu un ordin de ministru, da? Deci uh -huh. ministrul sănătății a zis, nu e regulă să semnez doar eu. Hai să vedem în guvern s-a dat o ordonanță de urgență în sensul ăsta. Guvernul Cioloș și-a dat o ordonanță de urgență. Uh, noua majoritate guvernamentală, când a câștigat puterea, unul din primele lucruri pe care le-a făcut a fost să trântească această ordonanță de urgență și s-a revenit la situația anterioară. Și acum, din nou, prețul medicamentelor se stabilește prin ordin de ministru. De ce? Care era problema dacă era mai multă transparență și era un... Uh, un mecanism mai, uh, mai bun și care putea avea șanse mai mari să excludă abuzurile? De ce s-a revenit? Bun, dincolo de asta, acum ca să revenim la știrea de la care am plecat, da, înțeleg sunt... că da, românii să... din sud au găsit soluție pentru criza de medicamente. Măi, nu doar din sud, oamenii au început să caute medicamente prin străinătate, adică măcar bine că încă avem libertate de circulație și mai avem prieteni care circulă, Aștea în sud Românii se duc traversează la Ruse. Și Am văzut un reportaj la TVR, în weekend s-a dus un reporter în mai multe farmacii și sunt români care cumpără. Mulți români care cumpără medicamente care nu se găsesc în România, diverse citostatice sau diverse vaccinuri, le cumpără de la Ruse. În curând nu se mai găsească aici să în meargă mai jos. Grecia știi că îmi place? Da, Grecia? În Grecia. Am da. În Grecia, Sigur că vacanță, da. și în Bulgaria. Da, drum spre da, am o prietenă care este însărcinată și uh, naște peste câteva luni și deja a început să se intereseze pe la prietenii din Europa să-i aducă un vaccin, uh -huh. anume, care nu se găsește în România. E vaccin pentru nou născut. Și trebuie să-l facă și îl caută disperată. Și ele trebuie aduse și asta este complicat. Adică se aducă în genți frigorifice, nu poți să transporti astfel de medicamente oricum. oricum. Parcă trăim aici un mediu ne descurcăm fiecare în țara asta. Care cum poate. Da, care cum poate, în condițiile în care plătim niște taxe, bugetul sănătății e mare, sunt și oameni acolo pe aleși, poți să administreze corect în interesul nostru și am ajuns fiecare cum se descurcă. Hai să, în care, facem avem niște prieteni care ne ajute. E, ca, cum era pe vremuri, pe vremea lui Ceaușescu, că îți trimiteau prietenii blugi și cafea așa, și salam, salam de medicamente. Se putea, așa se trimite acum medicamente. Salam avem în țară, să știi, și se aude peste tot în mod special în weekend. <laughs> Bine, deci asta e soluția găsită de o parte dintre noi. Mergem la ruse, mergem pe la vecini, pe unde da, putem Cum aflu. să da, bulgarii cum, cum pot. Cum credeam de ea cu câțiva da, ani. Poate că au... Cum făcuse, tot că revin la Vlad Voiculescu, acum ani de zile, făcuse rețeaua, rețeaua medicamentelor. Ăsta da. a fost un ministru al sănătății, demonizat pe la niște posturi de astea de televiziune, pe la Antena 3, pe la România TV. Ăsta este un tip care a făcut, acum e retras din politică, pot să vorbesc de el oricât, nu poate să mă suspecteze nimeni că îndem pe cineva să voteze cu Vlad Voiculescu. Dar ăsta a făcuse o rețea de-asta amiabilă cu tot de oameni care asta făceau. Aduceau în țară, fără niciun profit, da. aduceau medicamente pentru cei care aveau nevoie. Și era așa, din vorbă în vorbă, se afla. Cu tare are nevoie de nu știu ce. Și cine avea drum la Viena, la Berlin, la Paris, la un ce, se ducea în farmacia respectivă și aducea medicamente. Sunt cazuri, de exemplu, a povestit cătălin Tolontan, cu medici români din Germania, medici români, plecați, da, care uh, profesează în Germania și care uh, ezită să mai prescrie nu știu ce medicament, pentru că pe piață se găsesc medicamentele aduse din România. Sunt scrise în limba română datorită sau din cauza uh, exportului paralel. Deci, asta este aberația în care trăim și sigur, partidul de guvernământ se laudă am redus prețurile la medicamente. Bravo, dar putem să le și cumpărăm? Că dacă nu putem să le cumpărăm că nu există nicăieri n-are niciun mai mult rău faceți cu scăderea asta. girls were, nay na na na, nay na na na, In my shoes and fancy fads are in down the stairs, help me a cab going, nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na, oh, nay na na na na, nay na na na, now. Play that song. și 53 de minute. L-am văzut pe Ciprian Dinu încrijorat că trebuie să dea din ruletă și el și să dea 100 de euro. Da, dăm 100 de euro și la 10, după știri și la 11, și după știri și tot așa, până diseară. Bun, avem, super, diseară? apropo de diseară, la ora 21, tribuna Marian 0, Drăgulescu. cu Ovidiu Io Io Ioan a invitat. Marele campion la gimnastică, Marian Drăgulescu, proaspăt medaliat cu aur la europenele de la Cluj, vine aici în studiul Europa FM să stea de vorbă cu ascultătorii noștri, le va răspunde tuturor întrebărilor Și va povesti lucruri din cariera lui Foarte lungă, are 36 de ani Mare Andrugulescu Legenda via gimnasticii Un om foarte interesant Hai, Nu e mai lucru ce făcea și el Tu și ce făcea Vlad la 36 de ani adică, pff, <laughs> Asta cu calcul manere era nimic Dar poți să facă roata pe ruleta noastră <laughs> da. da, să creăm noi cu ruleta Mâine dimineață Ciprian o folosește însă în câteva minute 954 și 54 de minute. Noi ne oprim astăzi, dar venim și mâine, de la 7. Sigur. Toate bun. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adihödean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 De câte ori mă gândesc la noi doi alți? Mă gândesc la familiile noastre ieri? La cum am învățat fiecare ce înseamnă dragostea?